Греція та Балканські країни На південному сході Європи, на Балканському півострові, названому так, як і гірський хребет, що його перетинає, розташовано 9 країн. Це Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Греція, Македонія, Словенія, частково Туреччина та Югославія. Коментар на місці Югославії зараз розташовано дві країни – Сербія і Чорногорія. Балканський півострів з трьох боків омивається морями – Адріатичним та Іонічним на заході, Середземним – на півдні, Егейським та Чорним – на сході. Гірський край Крім Балканських гір, півострів перетинають ще кілька хребтів – до найзнаменитіших вершин належить гора Олімп у Греції висотою 2917 метрів. Основна водна магістраль – річка Дунай, яка розділяє Румунію та Болгарію. Клімат на Балканському півострові м'який. Влітку температура підвищується до 30 градусів Цельсія, але в горах зими бувають холодними та сніговими. Слов'янська земля. Балканський півострів здавна приваблював іноземних загарбників і став місцем, де змішалося кілька культур. Давні греки правили тут до вторгнення римлян у 146 році до нашої ери. Коли в 4 столітті римська імперія розпалася на східну і західну, балканський півострів відійшов до візантійської імперії. У 5-7 століттях і з півночі сюди переселився ряд слов'янських племен. Їхні мови дали початок сучасним мовам болгарський, сербській, хорватській, словенській та македонській. Балкани сьогодні. У 1929 році король Олександр І Кара Георгійович установив диктатуру в Єгославії державі, яка включала Боснію і Герцеговину, Хорватію. Чорногорію, Сербію і Словенію І ввів єдину державну мову – сербо-хорватську Після Другої світової війни 1939 45 В Югославії, Болгарії та Албанії до влади прийшли комуністичні уряди Соціалістичну Федеративну Республіку Югославії аж до 1980 року очолював Йосип Тіто 1991 року тут спалахнула кровопролитна громадянська війна і колишня Югославія розпалася на п'ять незалежних держав У балканських країнах розпочались економічні реформи Життя і побут Велика частина населення балканського півострова живе в селищах і селах, займаючись селянською працею вирощуючи кукурузу, ячмінь фрукти та овочі, розводячи овець, кіз, корів і свиней. Тут нерідко можна побачити, як возик з товаром на базар тягне віслюк чи кінь. Великих міст небагато. Переважно це столиці держав, такі як Афіни та Белград. Основні галузі промисловості – машинобудівна, текстильна, хімічна, електронна та гірничовидобувна – яка дає вугілля, залізну і свинцеву руди. Де Схід сходиться з Заходом? Сонячне Балканське узбережжя з численними пляжами та середньовічними містечками приваблюють чимало туристів, а їх обслуговування є важливою статею доходу місцевого населення. Для приїжджих будують нові готелі і шляхи. Східні мотиви в архітектурі вільно поєднуються із західними. Болгарія славиться своїми трояндами, соровиною для парфюмерної промисловості. Греція приваблює з усього світу гостей, які хочуть познайомитися з пам'ятками стародавньої цивілізації. Ілюстрації У центрі Афін височіють руїни парфенону, храму богині Афіни спорудженого у п'ятому столітті до нашої ери. У Казанлику, що в Болгарії, за традицією, за день до збирання троянд, проводиться свято троянд. З трояндових пелюсток одержують трояндову олію, яка використовується у парфюмерії.